بان بسم الله الرحمن الرحيم الزانيه لاين كه الا زانيه تنو مشركه والزانيه لاين كه وا الا او مشرك وفر ما ذلك على المؤمنين سوره نور شروه پدي د د فی د فاشا دا پارا سو مور بیانیدل چه فاشا بهایبا دما شرینا سنگ ختمی نو دا غی دا <تصفح> سلور قوانین ملک نافز کو ال او و احکام چې پاري دي عوام عملو املوکی او درې آداب په دې سره وا دماشې نه فحشا ختم شي <تصفح> پاري کې سلوور قوانين د ملک او د سیاست په بنیاد چې حکومت روان د ملک نافیس کینو زنا فحاشي وبختمي یو حد زنا زناکار شړيو خذله سزا ورکړو اړ دي د سزا بیان په دې دوه میاات کې شو اوس دېم قانون او دېم حکم سیاسي اغدا جنف نفرت او لريوالې ان اهل الزنا چ ملکي دا قانون نافذ کول غاړي چې غلطی مجلسونو تا او غلطه زینو باندې پابندی ولېږي چې کم زینو کې zina قااب او او خذایو زېکی هغه دی بنشي د دې د ملاقات او د یو زېکی دوه زینې دی بنشي بیا با زنا تا روک تامشی او لاربا بندشي زنا مثلا د زنا ک لگونا د زنا زینا د خوزړو میل میلاب پار کونا د زنا اړي داسې زینا چې کم د دې زنا کارو خلکو د یو زکي دو زينه دي پدیکل پابندي ولګې دا نو ملکبا زنا او فحاشه روکتا موشي دغه مطلب دې د دویم قانون اذاني زناکار سره لاین کې هو نيوزه کیږي دلته نه کا اصلاحي معنی نه ده نکادد ته په معنی لووي يوزې کېدل اذاني زناکار سره لاین کې هو نيوزه کیږي الا زان زانيته او مغارزینا کار اخزیه مشرک سره و زانیت او زناکار اخزا لاین که هوها نه یوزکیږي سره الا زانن یا زانی او مشرکی یا مشرک مطلب دا دوی یوبل سره یوزکیږي زان ل لاری ګدری ګوری د ملاقات مواخی ګوری نو دغه د نږدې کېدو یوزکیدو غزاینا غوړه بنکه وحرم ذلك او حرام کړي شوی دا فين دا زنا یاد زناکار او زناکار یو ځای کېدل علالمومين هم مومنانو <خخ> کی کی دا دا نو دقه زین ولا باندې کله چې دا بن شو خپلوا زنا تلا رب نش زنا فاحشی شروع کیږي چرته دتغه زین نو پاركونو کې او زیش مخلوط نظام تعلیم نه پاری کې او زیش نو دارن او کلوونه دي دا زنا ای کیو زیش زغ زینا کار شروعش اللہ ویدہ پی بندو الغوانی خپلوا زنا روک تاموش والذین یرمون الموصنات درم قانون حد قذف بلداو کہ چہ پمل کې حد قذف یو سړی را یا یو خذا او په پاک دامن باندې د زنا تهمت لګئی او د سرهګواهنی نو پهبان د حد جاری کې اتیا کوړی چې سبا ل بیا په پاک دامن بنا من او د زنا دا خبرې پمل ملک خمیشي واللهنا اکسانانی مونل محصات چې بدناې لګی په پاک دا منبانې اب لګی د زنا او س لم یاتو بیاارربې شوه ده بیا دورات ل نه کوې په سلورو ګوااهانو ګوااهان و سرنی نو چې کله یو سړی بلبانې تو مطلك کې ی ګاوه سرنی نو فجلېدو هم ښیروي سامان اتیا کوړی اتیا کوړی د ول دا به ح قضف سځي وله تبلله هم شاحده تنبده او مقبله بایدیددي ګواه بیای چې دا به آنده مردود شهادت هم واؤلاء کذبان وملفازقون و, و دی فاسقان دی الا اللذین تابوا کو توبه وستا نبی اٹیک دا الا اللذین مغرا کسان بیا فاسقان نی الا اللذین مغرا کسان تابو چې توبه وستا مې بعد ازالک الدین بعد واسلو عمل درست کو آینده پچا تو مت نه لګو لو فین الله بشک غفور رحیم بو خون کې مې ربان دے الله به معافی ولذین حرمنا ازواجهم دا سلورم قانون حد الیان خذا خاون پیو بل شکیاں او پیو بل الزام لگا ددی بس چلکی خزی باند خاون الزام لگا ہو چه زما د ایک خزی زنا کړی مثلا یا ددی دا, دا بچی چې پیدا شو دا زمانه نه دے نو دا د زنا تهمت ته په صورت کې با خاون لپکاری چې سلور گواهان پیش کی که سلور گواهان و سرنو نو بیابا لعان کئی دلعان او طریقہ واقعم واقعیم دا سی د و دا اصحاب اکرام دور کے یو دو سو عبو سردہ واقع را گلے و بخاری کی رازی یو حلال بین امیہ رضی, رضی اللہ نو او دویم او امیر عجلانی رضی الله تعالی نو دوی سردہ سی سر واقع چیو چې دوی خپل و خز و سرا پردے سڑے گیر کرو. نو رال نبی علیہ السلام ته وې نبی علیہ السلام وتاوي چې تاسو خو په خزا توماته لگاو د zina خدا دا چې اوس با سلور غواهان پېښ کوي قران وی چې سلور غواهان دې پېښ او کو سلور غواهان د سرني بس بیا سزا ته تیار شي اتیا کوړې بدرګډې کیږي دا قذف نودې سوآبي ویلو چې جی په دا یو سړی خپل خځه سره پردې سړې گیر کی نودې وسکې خلکو پسی بځي چې راشه لکه غوی په یو کې چې بیا بیان وکړي نو چې دې سړو پسیږي او غواهان راوري خو هغه خو خپل کار کړی تلی وی نو نبی عليه السلام ته به زو حکم نه نو نور ما ته پته نشته نو دایاتونه نازېږي او ولذین یرمونا ازواج هم د خځې خاوند لپاره دا, دا حکم وروړي چې دوی دې راځي کچرتا په خزه تومان ته لګید او خاوند سره غوا نو نوته دي خپلو کیدې لري عام عدالت کې با سړې غوویو کی سلور زلبوي چې ما دا خزه په دغه سے حالت کې لیدل را او په پینځم زلبوي کچرتا ز درو جنم نو په مارې ده الله لعنت کی نو کچرتا ددا بیان نو کو او خزه چپاتی شوا نو معلومه دا, دا چه خزه که غلا دا نو خزه لبا سزا ورکڑیش دا زنا او که چرتا خزه چپاتی نشوا بلکه خزه هم وی چینا دا خواهن میں دروغ وی نو آغیل امبیاب بکار دی چه سلور بیانو کی سلور گواه پا اللہ چه دا خواهن میں دروغ وی و پینزم زلبو وی پا ماد دا اللہ غذاب و لانتی که چرتا دا خاون می رشتی نی از دارو قسمو کو از بسک خز خاون با نکاح ختم شي قاضي و دي دوړه جدا کي چې زبست دا خوني سعودي لري دامه خونه ستا سکور نور نه دي تلعان والذینا کسان يرمونا زواجهم چې توهمت لګي په خپل خذمانه د زنا ولم يكن لهم او نه دي له پارا شوادا گواهان الا انفسهم مگر خپل زانونا نف شهادت واحدهم گواہی بدی کی لے اوتن اربع وشہاداتن سلور گواہی دی بی اللہ ہی پالا سلور گواہی بوی دا گواہی چه ز اللہ دا وکم چه انه لمین الصادقین دے چرے یعنی زان بیا دی ز چیم ز درشتینونے رشتیا رشتی و ول خامسہ تو پین زمزل بوی چه نلعنت اللہ لعنت دا اللہ علیہ پدی زان دی چپماری ان کان منل کاذبین ک چرے دے دا روغ جنونے زان بیا دی ک دروغے دا اللہ لعنت کیرا بان اوس کې شي سړی د درروغ غزمونه وخورري اوښذ به جورم دهو د ښځې د پااره به سلاري یوه را او لریکولی شي دښضاها د ځانناله ذا به ذابه انتشهه چې دا ګوي و کې ااررب شاعداد سلورګواهب الله پالله چېین نهله منل کاذ دا خاون م ده روغجنې والخواامې5 بهده ووي چې نه غضب الله غضب د اللهدي والی ها په دښځکانه من نه ساده کینکه دا مڅه دوارو ترابو نه غوايه او شويليان خزرخاون به جدا شي د ديمنس کې د ته وی لیکيږي لعان ولاولا که چرته نه فضل ده الله پتا وسو او دا قانون قوانين نه و را ديګلي ورحمتو رحمت نه و وان الله وشک الله توباب الرحیم توبه قبل ان کې او حکیم حکمت والا نه نو دلبې استاد زادر در وي خو له قوانين را لګري بدغه چليږي ان الذين جاوب بالفق واقده الفق او زجر منافقان و تا چکلا یو سړی په بل باندې توما تلګي پکاردار چې غواهان پیش کی او کو خزہ خواونی خپل منځ کې نو دا غیره پاره د لیان طریقو खोला خو یو پردې را باسی او په پردی الزام لګای نو پکارده چې دې غواهان پیش کی. کنی و سره ده قابل له سزا ده اتیا کوڑی ده ول ورغلیش واقع شوه وا چې مشوره ده په واقع ده افق په قران او حدیث کې <تصفح> ده نبی علی سلام طریقه داوا چې کلب jihad لته په سفر به تو نو په سفر به بیبیانو کې او بیبيزان سره بوتلا قراندازی به کولا چې لچانو مرو وخت نو هغه بیزان سره بوتلا یو jihad شویل ده چای تغزوا د بنو مستلق وي مستلق دا حدیث کتابونو کې بخاری کی کتاب المغازی کې شته مفسرین همدل تغوا قلی کلی را او یا غیتا آ... غزوا دا موریسی هم ویل کی د نمونه موریسی یا غزوا د بنو مستلق دا پښ بغمه هجرات کې شوې را شبغمه هجرات کې مطلب دا چې د فتح مکه نه مکه شید دا. دا فتح مکه نه مکه وصوله هدیبی نه بعد شپګمه کې هدیبی او فاطمه کې فتح مکاو نو دا ته د دوران منځ منځ کې شوې ده په دې جهاد کې عمر المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نبی عليه السلام سره تدلا جا یا چکلوش واپس واپسی وا واپسه کی دا طریقو دا غیږه سفر چې د شپې به په یوزې کې پڑھو واچو مجاهدینو صحابو شپه به تیر او به به غزاین روان شو دروازه به سفر کوه واپسه کی چې د بنو مستلق نه راتل نو په یوزې کې پڑھو اچولې شپه ال ته تیر کړه اومل مؤمنین هم د نبی علیہ السلام سره نبی علیہ السلام با سحر وختي اعلان کون کی بان اعلانو کو زی چیزو تیاری کوای مخی بزو مونزوی پا غزینو کوا پا بسید مخی بلاڑا دا معمول مطابق شپا تیره شوا نو دا منزن مخی دے شپا کی پیشمنی ٹیم که اعلانو شو زان فارغوی کوچ کوا سړی خپل سامان سفر سماو را سماو او اعلانو شو خپل حاجتون پورا که څوک او دسمه تی وګهرا ارشړې ولکار پس مخې بلال تیاردا اومل مومنین عائشه وی زهم د اعلان سره د خپل خيمه یا د خپل زینب پاسې دم او دا سیلور اعلان مقصد می او دسمه ته چې زکه بیا سفر ده نو دسمه دس او د ساو قزای حاضر نزان فارق بو تیاردا ز چې لاړم نو د بد قسمت نه زما پاغاړه امېلو ها اهر انا پريو یاردا حار د پریوتو وجین زدا غی پتالاش کم او لیټ شم دا حار د دی خپل نو د د خورو د اسما اکثر ودا غین اغشته قرض پتو اریدان لکوس شخزه غم خاره لزینو د بل نه کپڑے جامې کالی ماری وال نو اومل مؤمنین وای دغه د حار پتالهش کوم چې لګلېټ شم دلتا خلک روان شولې نبی عليه السلام و چکم کی جاوو و او صحابه جماعت کوم کی جاوه وا او پکما کی ډوله جوړه وو ځو پکې ناستوم پهوغ باندې ناغه کی جاوه صحابه چې تکړه د پای خو پردا وا خیالداري چوم المومين دې کې ناست دا او دغه زمانه کې ز کشرم وجود میں که مزوره نو اساوي کرامو دغه محسوسول نه جدي کې سوچسته کنيشته خو شه د سپکونو بسایي خیال جوړو پکېنا سي چته کړو پوخي کې تشدوله زالت چيراالم زهتر عالم ميدان خالي ده صحابتي دي نبي عليه السلام ته له خیال اداره چې مول مومنينم په دغه کې ناصر بسې ويلا نبي عليه السلام صحابمخه پڙهو تورثيدل هغه مخه پڙهو کې سار نه او پدی کې دلت چرالم ایسنو سغنشا مادا سي وکړل وو خيارا و يو نه تمه ارالم ايته مسر کي خو صادر مي پزان خور کو دښم اي ماوي کوز عزيزه نه منډه تړي او خپل خواوام او يمو مراله اندنه کوم اورو کنه شم نو خپل چي نبي عليه السلام تل مو ما په سي بشکرولي خدای نبي عليه السلام ايدا طريقا وا چ هغه یو کس پس ورله سور ځان پچی شاته را روان کړي قاتلې پځي مطلب لکه هغه پڑھو کې نبی عليه السلام دې نو دې نمخ کې پڑھو کې وې صحابي ځان پچی را روان کړي چې ته مونږ پچی شاته راځک چانه سپاتې نو چې دغه پڑھونه نبی عليه السلام دې پڑھو تر اور چې هغه باغې لراغه شاته را روان نو دغه میدان تا تغزیتا مونږ پسې سحر ټایم کې صحابې را رسید چې دا غنوم صفان صفوان بن معطل رضی الله تعالی عنہ صفوان ار رسید وو خو سره دی زخودیم خیال می داو چې ما پسې بسوک راځي خو تیار بیا ختمه شوی را دا نو را ختمه رانه لګېدلې دا دغه خوب په ټایم کې چرت زما دې مخنه سادر لري شوی دی چې څنګه صفان ولیدل چې انسان پروت دا خو زموږ د مرګور نه سوک پاتې شي وي چې را لل چې وای کتل مو مؤمنین زکه چې د پرده د حکم مخ کې زریدلوم پرده خرس تراله مخ کې زریدلوم په یاندمه نو یې چې څنګه زیولید مو یې چې ان لل الله و ان الایہی راجو چې لا کو دغه مؤمن پاتې لا وې قسم په الله د صفان د دې الفاظو نه علاوه نه ما څوري د دې ناغما تصویر نه ورته ما تصویري بس انا لله او پاینا لله سره د ما ستر کې کولوشو بزرمه صدر پزان راواچو اغه خو راوسته کینول او زه په وسره شو ما هغه ما هارونی و نه دغه انا لله نه علاوه نه د بل خبره کړه دا نه وسر ما کړه دا او مخه ته پڑاو تا ز نبي الرسول الله صفوان <تصف> چه خبر اور اسی را چومو المؤمنینی سره شوی دا او صفوان را وستا منافقانو او عبد الله ابن سلول بې ایمان اغا ف په الوکړه جنوز ویلا دایشه دا, دا صفوان سره لار دا قصدند ته یې سره شوی دا د سره سره تعلق د الزام بې ایمان په المؤمنینین باندې ولر با. اسی ظالمان لوی زالمان دی منافقان چې یعنی دون کافر ظالم کنا کا چې مسلمان ګیرا پټکه مونځه او jihad او دا پیغمبر په خزا همې ازام لګول سنلوه خبر نو نبی عليه الصلاه والسلام دا صحابه کرامو کې دا خبر اخو راشو بازی نړي او ساده مسلمانان هم په دې افوا په هغه کېږي ائم وې چیرې اېدا سي پراپيګاندا منظمو کړه چې می چې سخل سخ چل بې نو بس مدینه ته رالن سر کور نیم او مؤمنینو یم ته پټانلې ز د اسلامیم خبر او بس عالم دي سره وزې شوو کور ترالن بهر نیم خبر چې دونلیا پراپګاندا او توفان دی او بعضی ساده مسلمانان نارینه زنانه هم ده دی پا زیره سر راغلی دی وګدوا واقعا د حدیث کتابونو خلنده کوم چې در درس کو خدا چین نبی علیہ السلام بکور تر راغ نو د 100 اوقات او قطه نسبت د روزو بنسبتی رویه ما سره بدلاوه خبرګانو چې نبی علیہ السلام سخ خفره په مدینه کې افواده نبی علیہ السلام یې وړاندې داسې چل شه پتو وطن لې واقعه صدا ام المؤمنین کې چل له قدا خلق درو پرا پیګاندا جوړ کړي وی نبی علیہ السلام براغې وی دا شپ ورځ کې ما ته کور د چرانه ما ته وی خی مې چې نور به نه ګفو لگاونه شپه یا بلاړه څه ضرورت شته نشته لاړه ما یې چې څه چل له معنی څه غلطی شوه د پیغمبر اخیره د نبی علیہ السلام طبیعت به خراب وو ی ورځ داسې وشو یغه زمانہ کې زمون فکرونو کې د دسماتی ف نو لکه دا باټرون لېټین وغيرها دا شی نه نو نما امون زنانہ با بہار و تو ہوسم با و دی غنون باندو کے زنانہ بہار و دس ماتی لیزی نو ایمون بہ با بار و تو نو پیاوزه بہ خزر اغونڈے شو د شپ بہ با بار و تو دس مدس میں مات ک بیا بارات یو صحابیہ دا مشرہ ام مستح ورت ویلی کی میستح رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ مردا ام میستح اگر اگلے وا ویزو و تو نوری زنانم بہ او دس وې چې مونګلو پدې کې هغه تینډه کو خوړه ناغه وې تس تاسم استه زویت خیرو مستا د رکو تباشې یمورتې یوم اموري دا ولي دا خو بدرې صحابې دې استاد ازو تو ته خیرې کې یماته وی چې تنه خبر وې نو سونه وې وې چې واپس رات کو بیا تینډه کو خوړه بیخپل زویت خیرې وکړي یماته هم دا تسکه صحابی ده بدریو تو تو خیره که او زوی دیم ده دی. ته خبر نه وی مای چینا وی مستا خدا سی خبری که دلکا صادف مسلمان ده ده ده ده ده منافق پا خبر و عفا و کرا غلو وی, وی, وی دا وی چې ده غز و مستلق نه چی دوی رات نو صفان سره د عیشه لاروه او ده غطه پاتشه او وی چی ده خبرمی د ده ده زخپونمی از مکاو تخته ده چی ده سه خبر تبا رابان دیرالا کور دا جرالم سخت تبیونی وم خفایم دا چل شوی ده نبی علیہ السلام را غی ما خیر حالت معلوم کن اما څنګه ما ای دا سی می دا خوی ما وی چرا شا اجازت دا نبی علیہ السلام ناغورا اغوارا لار کرا لارشن و حالت با معلوم کن چرا سچل لبا نوی نبی علیہ السلام چرا غی ما وطای اجازتی زمان مور کر لارشم نبی علیہ السلام اج کورتا چې مور کرا لارم مورو پلار میم خفه دی ابو بکر سیدی قرزیلان ها مورو می وی ما مور توی تو چه دا سوی سو خلک وی ما توی تو چه دور خفه که گما دا چا چې بنی که نا نا دا ستومتو نا پی لگی مورو دا خیالو چه دا پی ده بنو ستومت او کما خزا چې بنی لری او دا خاون خوخی نو بنی دا, دا چه لونه کوي دا خیالو چې پس بنو بکر پده کې لارم مخفله زم خپه بس ویزه جاړم جاړم مور پلار را تل تسلی را کوي ابوبکر صدیقم جاړي خپره تاسوش <تصفح> نبی عليه السلامم پریشان دي نبی عليه السلام صحابه سره مشورې کوي یو صحابي سره مشوره وکړه چې سو آئے تاسو سره چړو حریزه لانو ورته ودا فرپیګن دیوی خود خامخه خپکیږي او دم اصلي نو خير خذلګي تل بل بل خذلګي دې تسلي را پاره را تووي والمؤمنون وي نبي عليه السلام دی وی بل سوابي نه او اویشنه مول مومنین پاکلا د دې پاکور کې یو نوکروا بل سوابي یلا یغینه می تابغینه تابوسکو نوکروا مول مومنین کاروا خدمت بیکو وینې تابوسکو چې عائشه بارا کې سوې نبي عليه السلام یغیو توی چې عائشه کې ما اس نه دي دي سیوا ده دینه چې جینه ده بے نو ورواږي د قصه پډاک پری دي نو چیلې راشيږي خوري دا نو نقصان بکی یعنی د سمبالي نه دا نور پاکه خزانه وې دي خصوص اورو زم ما بایان آخر اخري اورز نبي عليه السلام زمور کر عمره نبي عليه السلام راتوي ارس چی شوي شوي رښتې وایا الله ته تو وواسه الله بده معافي مطلب داو کې دې شې نه غلطي شې وې ما وته عمل مؤمنين وې بیما وتوی کز رشته ویم نو تاسو یې نه معنی زکه پراپګاندا 200 ویل کز خپل صفای وکم او کو دروغ ویم چا ما سره کړی دینم بپزان به دروغ ویم حالانکه ما سره کړی نې زما حالت زما حالت وی معنی یک دم دی یعقوب علی السلام نوم یې شوه د غټین زما حالت د یووسف پشان دی دی یوسف علی السلام د پلار پشان چی صبرون جمیلی والله المسعون على ما او اذا خبر میو کړه بیا لاره مخه کټکه پریوتم او جاړم سورزه مسلسل ذموخ کې نه دی ودری دی پدې کې نبی علیہ السلام ناس دو چې دې کې یک دم د وਹੀ حالت پیرا په نبی علیہ السلام او د آیاتنا نازل او پای کې د ام المؤمنین صفای کوم المؤمنین وای چې زما داوه هم نو چې زما بارکه بقران با نازلی ما هوې چله ک سنگاله د یوسف علی السلام او د مریم صفای کړه وا ما له وم داسې زریه ولاره جوړه کی یا به وحی وکي خدا په تنو چې قران به زمو په حق نازلی نو دا قران د آیتونه نازل شو شان د مؤمنین دغه صفایبین ان الذين یقننا کا سان جاوب بلفق شراتلی اوکلل بالاف کې پدې بوختان غصبتم منکم دای وډل دستا سنا ظاهر کې ته مسلمانان وای منافقان لا تاسبوهو گمان مکوه پا دی واقعی بانده چه شر لکم داستاسو دا پار شر و نقصانده ولی زایر کې خوخکاری پا ملومین تو ما تولاکی تو خود دیر خیرونو اول خو خیر داو شو چه دا, دا ملومینین سونا لوی مقام دا شان دبل چه خذو کی نشتا لوی مقام نه او دویم دا که دا واقعی نوشوینو دا دا سور نور دا احکام بچرترات لدخ دا فاشا دا پارا او داخد اوم المومنین شان ده چې دا سی واقعات راغلی دي نو امت تا ورک خیر شوی ده اللہ کا دا دارن یو مقابان دی بل سفر کې نبی علیہ السلام سر رتلی دنو دا حار تبیا روک شوی ده دینا دا حار روک روک روکی ده حدیث کی راجی نو حار تبیا روک شوی ده آحار تبیا پروتی ده نبی علیہ السلام دوی دا اللہ پی غمر را نا روک دے. او د دوی شپوا د سارټه منځو په دایځه کې وبم نه او او دې سارشي دي هر پسې منډه تړلې صحابه مې ګوري چې مولوی نه هارو زه زدا سه خیمه کې ناستوم او نبی الله سلام بس چې د هار د وځي خلک هر پسې منډه تړوي نبی الله سلام راغې مې ما سره په خیمه کې ودو زما په دې پتونې سره یې یو ودره او ځناسه مې کې مې پلا راغې ابوبکر صدیق بار خلق و خپلو کې ګنګوسه شروع کړ چوغورو ملموین د وجه نمنګ چې دې سار شو بنښتوس به دڅکه وو مزرانه قزا کیږي ولا خبره وي یو بکر صدیق راغه سو مخی مخی خیراله راکړي چې حبس تی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دې سار ک خلق خپل د یاد یې غړي وې زان نخواز ومزکه په دې یره کزان خو زوم پیغمبر را پاسي ناغه سختي مې برداشت کړل د پلار د سکونو خزان مې ونخواز او پیغمبر شي بخزا و. قربان دومل مؤمنین خودونه لوي شان والا او بهم پلید نجس خلق را پاسيومل مؤمنین باندې کو تینیس دقیقون تی عفيفه په کائنات کې دومل مؤمنین باندې عفيفه خزا نته راشوي داونه با راشي <تصفح> <تصفح> نو کومل مؤمنه او شان داري بخاری کې حديث راجینن مونږ بخاری درس کې حدیث کې رازي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایو مؤمنین ته دوازله جبريل امین راغله ده او درې خمو په کپړه کې مالاسته تصویر روړې ده هغه وخت چې زمانه کا نو شی ما ته وې داستا زوجت وکړه دستا خزره الله وتخوله تصویر نو او مؤمنین عائشه صدیقه راځلان هوې چې د دې وجې نه خلک هیڅ ارش خفاو وبني شتغلتا او د سربس کو مازه سربس کو زماده وجې نه خلک زم خفشوم لا راتا دیرے بدی ردیوئے پدے کې د تیمم اغایاتو ننازل شو چې بنی که نا فیلم تجیدو ما فتیمم سعید انتوئی بن تیمم وخی نو بس مسالہ پدہ غی حل شوا پدے کہ سوحابی را غی خوشا لاؤ اوسید ابن خزیر رضیلان ہو بی ما تیوئے چی ماہی بی اول برکتکم یا آل عبی بکر اید ابو بکر خاندانا دا استاوس د الله ترمناولنه برکت او خیر نه لې الله د شي ډیر خیرونه استاوسه د وژن نازل کړي دي لکه ته مم استاده وجراغه نو دارن د واقعې افک د وژن سورې نور امره دا, دا, دا, دا مخکار ښکارشه نو الله وی ولا تاسبو شرلکم ګومان مکه وې په دې واقعې باندې چې دا استاوسه پارا نقصان دي بل و خیرلکم بلکې دا خیر او फायदा د استاوسه د پارا دې او کوم خلکو <تصالح> چې تو مطلب ګولې دې منافقانو الله ویسا صاحب والا <تصالح> ورک له لیکل امرين هر یو سړي لرا منهم پدې توهمه لگو انګو کې ما سزا دا غا د اک تصبه چیکړې دې مینال اسمي ګنا او جرم هر سړي له سزا میلو شي ځکه چې دني سفیرانه او دې سره غواهان نو. نو بس بیا نبی عليه السلام پدې حد قضف جاری کړې تاسو چې پکې شامل شي واتیا ته کوړي ور کړې او خاص کار غو بېمانه منافق والذی هغه سره تولا کې برو تولا چې ذمہ دار دې دلته بس دا مانو زمدار ده کبرهو د دیلوی گونا یا تولا چوار د کبرهو دیلوی گوناتا تو مت اولگو منو هم پده تومت مت لگو انگو کی اغا مشر اغا عبداللہ ابن عبای ابن سلول بیمان لہو عذاب و نظیم دل پار ده عذاب دیر لوی اللہ بر رلوی عذاب ور کی ده ظالم لا گولاولا سمیتو مو ہو عدب مومنانو تا باز اس عدب مومنان مسلمانان هم د دی آفواح پا جال کې او نو دینو متأثیر شوه نو مؤمنانو ته ادب کي دا سیمه کوي کنه په کار د تاسو په عمر بری ته متو نو د مرګري د خوسوچ کوي دا سوای چې دا خو خسرې دي مونږ د بارکي دا سوچني شو کولې نو تاسو د منافقانو پروپاګاندا کوي فَلَوْلَا ول نه استمي تو مووه کله چې واورې د الْمُؤْمِنُونَ خبره نه ځل الممنون ولز ګمانونه کو معامانو سړوول معاماتو معامانو ښو بیا دیوالی گومان انہاں کو پخپل مار قربانی خیرن دنے کے او دا خیر پکارو چے پخپل مار گرم خرخ گمان کڑے وے او ویلو چے مل او صفان پاک دے صحابی وقالو ویلے وے ح زائب کو مبین دا خود درود احکارا دا احکارا دی نودین دا ادم معلوم چھے چے مومن مرگیری دی او تا تہ معلوم دی فا تومت لکی نو تومت تو کے تو مشاملے گا بلکہ پ مربری خ گمان کوا دا بچا ضرور وړ وړ جاوای او وللی دوی راتلله نه کوي دا د روغجن لی په د خپلو درروغو بیاارباتې شوده په سلورو ګوااننو او کودي تومت لګو په کارو چې سلوور ګواانې پیشړی پهز لمياتو بشواده او کله چې دوی رالو نکړه په سلورو ګواهاننو فړ ک دا کسانې د الله الله سره دله پنیزو مل کازی هووندي د روژنددي نو د روژنو دروژنو والاولا فضل الله علیکم کچرتنه و فضل الله پتا وسو و رحمت <متحدث> و رحمت <متحدث> دا الله نه و کی دنیا په دنیا کې و لا اخر و اخرت کې ملما س کوم رشید لی وتا اوستا از فیما باغ خبره کی افستوم فی چتا وسو شو روکړی و نوته وای غی کی عذاب ناظیم عذاب تر رشید له ډیر الله فضل نه و دا چې الله پاک ا توفیق توفیخ د تووب او رحمت د ځنا نه د بچ کېدو قوان نو احکام نو الله به در لپدې خبره سزا در کړی وه. استطله قوونه هو کله چې تاسو غسته د خبره بیا سنتې کوم په خپلو چ یو بل نه یو دا یو نوبل د بلنا وته کولونو تاسوي به افای کوم پخلو خلو باندې ما خبره لیسلکم بیلم شنو تاسره پاغه س دلیل او یقین و تحسبونه او تاسه ګمان کو پدی باندې حینن د معمولی خبره د معمولی ګنله حالانکه وہو عین الله دا خبر دا الله پنی اس ازويم ډیر لویه دا ګونا وا چته مت لګیدلې او تاسو معمولی غشتې وا او دارن خورولم نو پکاردا چې د دې سره نه جوړ شي والاولا اولینه سمه تمو کله چې ووره تاسو دا خبر وقل تم تاسو له پکارو چې ویلې مې چې ما یې کو نه دي مناسب مونږ لاره ان نتکلم به هازا چې خبري وکوبه دی دی کې خبري نه کو دا خبر نه من او کا دا ویلې پکارو چې سبحانکا پاکی تعالی الله هازا بوختان او عظیم دا خو بوختان دې ډیر لوی دې تم بوختان ویل یا ایذکم الله د شان د صاحب کرامو ښه چې صحابهو باره کې معلومه ده شو چې داسې څه خبره رااله نو باید باره کې بدقه با سوچ کاوی چې دا بوختان د دروغ دی افترا د دشمنانو نه صحابهو کو دشمن صحابهو دانا چی تاریخ کی سراشی یو ته نه کتاب لیکلی کتاب کی لی د رشی مدودی صاحب خطا کا ولی وی تاریخ کې لیکلی دیں. نو خلافت او ملکیت کې صحابه او داسی کړي دي چې سبل شهادت یې رسولی آی باندې د تاریخ ار درو غراغشتي دکړو دی دکړو ماویا بدعت کړو نو ذو بالله عثمان رضی الله عنه بیت المال کې چدینو او عہدو تقسیم کې چدینو رشتہ داری په لاله وا تاریخی واقعات د شیگانو وراقیا اغیر غنکړي نو اصل خبر اداه چه قرآن دا چلو خیو ام المومنین بانده صفان رضی اللہ الزام لگی دلی ده اللہ وی طریقہ کار دا ده چه الزام په صحابہ و زمان دا پیغمبر لگی نتاسو با دیتا بختانو آئے دروبا آئے صحابہ و بانده بخوب مان کوای دا غبی چې لا نسکروہم اللہ بخیر دا قائدو کتابونو لیکلی د خیر تسکرے بے کوای او دا بوائی چه سو وحانکا هازا بوحتان و دا پا صحابا و بوحتان دے دا اصول قرآن و خود نو دا اصول دخل کو نبی آئیر شی نو چکلت تاریخ راشی نو قرآن پریدیو تاریخ والی نما شیخ استاز علامہ نیلوی رحم اللہ باوی وی تاریخ تو تاریخ ہے تاریخ تو تاریخ ہے تاریخ کیو خود تیارہ دا صحابے کرام په تاریخ کیمو گو رہے بیر بد بده تخکاره شی صحابه چه گو په نو کې قرآن کیو شان او مقام دا صحابه کرام او شیخ القرآن رحم اللہ باوی دا هر شیخ پل تلی دا هر شیخ پل تلی سبزی مولی تیپر چې تلی لکھی گی پا جودا تلی او کان او گٹ او لرگه پا جودا تلی نو تاو سو با گتلی چه دی آ... تال والا نی لرگو والا دی سر تلی بل شندا او اس کو غا نشی تلی دی او د ٹیپر ملو جدا دا خو دا سونه چانده جدا دا خو دا سونه چانده پتل بان دا ٹیپر ملو تلی ناڈر بیزتی دا دیتلی خوکچر تا تا سونه چاندی راوالی او د ملو دا ٹیپر بطل تلی نو دا سونه چاندی بطل رس پکخ کارش و دیکی سیدی اس زکا پتا اتلا که رات مات اینا تلیلی کیه اګ خویا پاو یا سیر او یا كيلو ته لې نو کو سونه دې ور کې راته دوا چلو ناتلا په خوځیم نه ته و دا خودو نه بي قيمته شي امنا خوزي تعالی مدار شيخ خپل تول له نو, نو اصحاب کرام مثال د سونه او چاندې ده د دې لپاره تعالی قران او سنت نه تاریخ تاریخ کی با بدخ کاری او په تاریخ باندې اثر ده چاره خبري ده شی اثر ده <تصف> زما کتاب د واقع کربلو کا پس منظر داغي په ابتدا کې ما دا خبره لیکلې دي چې اثر د چا په تاریخ او تاریخ څه شه نو تاریخ ساواډه وبدګړي او بل د تاریخ حقیقت قد پارا د مفتی شفیع ري مولا کتاب وګوره مقام صحابه نو پای کې د اصحاب کرامو <سلام> شان بیان شوی د قاول کې د تاریخ حقیقت بیان کړي او زما دې کتاب کمه په تور مقدمه سلکښتا داسې خبرې اگر چې دا کتاب سره واقع کربلا بارے کې ده خله قدم نشته نارنګ زما د شیخ استاد علما نیلو رحمه الله کتاب د مظلوم کربلا پای کې مشت زما د بل استاد علامه تولا بندي علي سي کتاب د واقع کربلا او اسکا پس منظر پایکم کې د تاریخ مطالعې خبره شته نوار حال بل کتاب د دا زما استاد بھائی او پیر بھائی د مطلب دا یو استاد او د یو پیر شاگرد او مریدانو ا زمانه مشرد ز خو عمر کې کشر مخ استاد او پیر کی شریکی داکټر مولانا سراج الدولاسلام حنیف سے دا کتاب دی امبیر اعظم اور ان پر اعتراضات کې جوابات بهترین کتاب پیر بهترین او تحقیقی کتاب دی پایې کې صحابو بیا ونه سن اعتراضات دی جو ابو تاریخ حقیقت مو کې کھوله خبره خبر ادعا شیخ صاحب کرام په تاریخ کې نه او ک تاریخ راغه نو تاریخ نا اگر حوالہ چې قران او حدیث سره مطابقو چې دا قران او حدیث نا خلافو نو معلومه زار چې دا پکېچا نه نه استل کړی دي تاریخ معیار نه دی تاریخ, تاریخ کې اوچلاند هر شي اوچلاند هر شي نو دا د دا, دا صاحب کرام چې دا صاحب کرام مبارک دي کتاب تقریر دی وارد او پایی که دا سی خبری نو نصبه وی, وی ما, ما یکونو لنا انتکلم بی حازا منگ دا کتاب و دا بیان که خبری نکو ولی سبحانکا حازا بحتان و نظیم دا پاس صحابه کرام دا روغ دی قرآن دا چلو خو خلق لانده دی د وصول لانی دا قرآن دا چا بارکه وی صحابه بارکه وی ام المحین صحابیه نو او دا صفان رجلان صحابی نوی ای بارہ کې یا ایز حکم الله دا تواز نسیت کای ان تعودو چې تاسو ورو نه ګرځیلی مثلی پشاند دی خبره ابدانه چرین كنت مومن کو مؤمنانی او ګوره قانون هم ته جوړ هغه زې پورې خاص نه و یا انده کې یا تر قیامت پورې دا چې به قانونو تتا سو الله تواز کای نسیت اصول دا یا ساته چرتا صاحب کرام دا بدنام نشي و یبین الله او بیانایي الله لکم الایات احکام والله غالی من پو د حکمت والا د ان الذيین قنانا کسان يحبونه چې خوښي انتشي ف شتا چې خورکې ب او بدنامي ف لزینا منمومنانو دا سی باد نامي خوري لهوندي د بارا زاو و نزاب اليم دردان په دنیا دنیا کې ولا خیره و اخرت کې و الله ولا يعلم بوہی وان تم له تعالی مونتا سونه بوګه ولا ولا فضل الله علیکم فشرتنه فضل الله پتہ سو رحمت و رحمت د نو سزا به درکړي و خوان الله به شکل الله رؤف الرحیم دی نو قوانين وروړي ګراینده کې دا سیونه کې دوکشي وي منافقانو په پروپاګاندا کې راغلي نو مطلب نور صاحب ایم معاف کړ یا الزینا من ایمان والو لا تتبیو خطوات الشیطان تابع داری مکهو قدمونه له شیطان ای شیطان قدمې دلت چاته وی ها کله شرک تویلې هه نا وقره کې شرک تویلې وکړه رد شرکی فعلی ته قاضی کړین ولته ویو چې والا تتبیو خطوات الشیطان دلت چاته وی اصحاب کرام باندې شي بدنام لګې دلندام شیطانی کار د کار کیسی مالې چې اصحاب کرام باندې بوتیو چته کې پیغمبر مو ویل الله الله سونه درمنده خبر اکړه الله الله فی اصحابی لا تتخذو من بعدی عرزا دا الله نو یریږي دا الله نو یریږي دا الله نو یریږي زماده ثوابه بارکی زمانہ باد زما صحابات د خپل غشو د پاره ډال جوړنګه چای باندې الزام بدناميونه لګا یا ای الّذین آمنوا علاو لا تتبعوا خطوات الشیطان تابیداری مکوی د قدمونو شیطان و مے تبی خطوات الشیطان څوک چې تابیداری کئ د قدمونو شیطان پاینو وشک دا شیطان چې یامر بالفاشا حکم کوي په بهای والمنکر او پنا راوا کارونو نو دا شیطان بنم نه ولولافذ الله علیکم کنا فضل الله پتہ سو و رحمتو رحمتو رحمد الله نمازه کامن کوم پاکړی به نو پسوو کې منناه د څوک آبې چرې خو الله رحمکو نو قوی نروګل نو پاک شوئ والله کې الله کې اللله ی ځ کې پا کوې والله والله سین او دون کې واللیمون ب د واللا یاد تری فظمن کوم دبلله د مومناننو او مقام د سح باجی کتاب دی چې د ص کې نام وړه معمولی دا تو متا و خطا پی رایشی نو دا قرآن بیا دا سیار طرفی را صفا کی کرن اوہد تا دی خیالو اوہد کی غلطیاں نشوئوئے نو سونا صفا این اصحاب اکرامو اکڑے, اکڑے اکڑے اکڑے صفا اکڑے دلتا بیا دلتا یو خوبوم المومنین اعشاو پسفان بانے تو ماتو لګیت رئیسفی یه بیان کړ خو بل طرف ته ساده صحابه د منافقانو پروپاګاندا کې شریک شویل نو د اوصفی سونه کوي وای ټیک د دوی خطا شویل انده بداس نه کوي خو پاک دی غوري دي ته زړه کې خیری مرې رانه ولی دغه صحابو کې حسن رضی الله هم شامل شوه هغه هم د پروپاګندې زیر اثر وو صحابي مسته مستحرز له بدري صحابي دی هغه پکې چې د دې اثر شویو صحابیہ دا هغه هم چې دا پدی پراپیګنڈکي ذریعے سرشېدا نو الله د غیشان بیان دا چې چلو شو چې دا مستح مستحچه ده سوهابي بدري سوهابي دا د ابوبکر صدیق دارو او ډیر غریبو نو ابوبکر صدیق به د سره تعاون کا خیر خیګړ به سر کولا کله چې د تومت کې دیم متاثر شو دا دا خلینم دا څخه خبرې او تیوي ندم مناطقانه پر پیغمبرنده وځي نو بکر صدیق قسم او وړو والله لا, لا انفق ولا مست شيئا ابدا زه وسرخكم خوري سکي زما او زما په نور بدنامه لګي اي کي شريكي قسم او وړو نو دا آیات نازل الله ابو بکر صدیق ته قسمونه مخرا دا خوچه ده مسلمان ده غریب ده مسکین ده او کپراپیگنڈا کی راغلی ده نو خوپ غلطه راغلی ده توبه است نو قسم مخرچه ده سر با انفاق نکوم انفاق کوا الله با در لپده صدر کی جنت و مغفرت ده نمستخ شان دمو دا گتل داغم دون شان چه شفاره سی عبو بکر صدیق ده سوک کئی شان ده صحابه عجیب شان ده ده کرام دا بونیا دي د صحابه او دفاع د اسابه کرامو صفای مون ذکر ډیر کړو قران کړو د الله کړو او په دې ور ډیر شکر گزار یو د الله په دې شکر او باز شه چې زمونږه کابرین او زمون مشایخ او استادانو مون ته را سابه کرامو مينز رل کې چولې دا ډیر لوی نعمت دا دیر لوی نعمت او بلدا چې د دین سند صحابه دي نه چې صحابه بدنام شو د دین لال راګره زکه مون دفاع <تصح> شیخ حسن جان صاحب وې راي مولا درس کي او و وګورئ د دنیا تاریخ او حالات د هر امت د خلکو نه تطوسکه د هر امت د يهودو نه د عيسایانو نه يا د هر پیغمبر د امت خلکو نه تطوسکه چې ستا سو په امت کې د ټولو نه بهترین خلک څوک د پیغمبر نه ناغوی نو وی ووي چې زمونږ د پیغمبرغه مرګري د يهودو نه تطوسکه بهتر سوکو ای ووی اخرک بهترو چې د موسی علی السلام سره مرګی عیسایا نن د تاسوګه بهتر سوق او هغه حوالین چې عیسا علی السلام سره مرګی خوی یوهد شیت ته چایتو چې بد سوق دینوی هغه چې د پیغمبر مرګی نو صلی الله علیه وسلم څو نه دالک د یهودو نصاراون مرپسه بارو قرآن شان بیانای نو ولایات ال اول الفضل قسم دین خوری خاوندان د فضل من کوم استاد سناو او دا فراخه ايو تو چدي ونور کوي اولل قرباخ بلخ پلووانو ما بلخ پلووانو تمال والمساكين مسكينان وتل مهاجرين مهاجر وتفي سبيل الله دا الله پلار کي سمطلب هجرت کړه مېسکین دې خپل دې نو قسم دې نو خري چې ده سر به خير خیګړ نه کوم ابوبکر صدیق قسم کړل دې مې استاحنه ولیافو نو داسې دیو کی ولیافو دزرن دې دا وسو خپګان مری کی ولیس فو مخ دی واړې بس غتو بیس تی را الا تحبونا تاسو والدان نخو خوي اي اغفر الله الکم چې الله دلا بخنو کی په دینفاق کپه مستحبه نه دینفاق کی الله بدله سي درک مغفرت ابوبکر چې چ قرآن راغلې دا ناغه وی والله ابو بکر او بکر وک والله الله احب ان يغفر الله لي ولنا زو عالم چې الله نو نبي انفاق شروع پمسترح مان الا تحبونا ولتاصنخوا خوي ايغفر الله لكم چلا ذا البخنو كي والله لا غفور رحيم بخون کې مې رو باندي ان الذين يرمون المحصنات بي التخفيف اخرى منافقان ہوتا <تصفح> چې تهمت لګي په پاک پا دامنو ان الذين يقيننا كسان يرمون المحصنات الغافلات چه توہمت لګئی په پاکدامن او غافل وباندی غافلات غافل چې ډېرو ګوته مت وانی نه پويګي صفا ساده مسلمانانی لكمحات المؤمنين يقيننا كسان چې توہمت لګئی المحصنات المؤمنات المؤمنات پاک دامنو غافلو مومنو بانده بے خبر مومنو بانده بدو خبرو نه بے خبر دی دادا امحات المومنین شام نو چکم خلک پدا سے پاک دامنو تومت لگئی نو لعینو پا دی بانی لانت تفی دنیا والا آخرہ دنیا و آخرت چې چه تومت اولا باو. او یا پا سواحاو امحات المومنین بانی گتیو چتئی ولہ ام دیده پار عذاب انا عذاب ده ازوی <تصفح> من دیر لوئی دنیا کې ملانتی منحو او منحوسه وخرت کې او اخرت کې عذاب عظیم نو دشمنانې صحابه د ملعون او د الله دا اخرت د لوی عذاب مستحق دا عذاب بیکړی و یوم پاغ او رضوی تشهد والهم چې کوي به کې په دیوانه لسنا تهون د دې جبې وې دی مو لسنا ورجن خوې په و چې کانو یاملون چې دې سکول او صحابه په خلی خبرې کړې دي الله وې دا جواب یې او رشان دا صحابه کرام صحابه پسی بدرده ویلیوی دا جبه بے قیامت کې کوي ورکي. پا لاسی کتاب دی کلی دا کتاب دا لاس با پی کوي کئی پا خپو بانده اغی زیت تطلی ده چه دا صحابه کرام تبار رو با دی بیانه دا هغه مجلس و محفل و جلسا دا خپی با پی گوئی دا سی زی کنان سو چه صحابه بدرده ویلی کئی ره یا میاذین پتہ غور از یو وفيهم پورا بو ورکی بیت الله دینهم الحق جزاده دی پورا ویعلمون اد یپویشان الله والحق المبین دا لاریشتینه او خاراکون کیدا حق ده الخبيسات للخبیسین الله وی دی قانون تنه غوره اومول مومنین پاکا دا ولی زکه محمد رسول الله پاک ده قانون دال الخبيساتو پلیته خزې للخبيسين د پلیتو سړوي اول خبيسونه خو پلی سړي للخبيسات پلیتو خزوله پیداې نو د پری د پری سرکوري د پلیتو د پری پلیت سرکوري نورمال مؤمن پاکه ذکره چې محمد رسول الله سلام دی دیو جنا ابن عباس رضی الله عنه وای ما بغت امراۃ نبین قطو د پیغمبر خض مشرک کی دیشی لکه دنوح علیہ السلام و دنوح علیہ السلام منافق کی دیشی خو ما بغت امراتو نبین قطو دا پیغمبر خض چرت بد چلننی شکی دی دا خو داغ دی نن سبا دیو سڑی که دیره بدا مل دیکن ن خو دا خض توحمت بانی سرور کئی دا خو پلمن داغ دی نو دا پیغمبر خض چرت نه چلننی پاګرام نه او وتوی با تو پاک خزې ل دوی بینه دا پاکو او خزوي او وتوی ګونو پاک سړی ل دوی با د پاک او د پاره پاک سړی نو پاک خزنه نو پاکه پاک سړی پاک خاون اولایکا دا صحابه چې تومت په لګی دلیدې ممبروونه دی بيزار دي جدا دي مېم ماده هغه سن يقولون چې دوی ورپسې وې خیالم ده چپکې نه بس کې هي ہاں نه پس چې الله ته دونا مقام او شان او چته منځ ته بني چې شروع شنو پس افائے علم پښتنو خبره نستړي کی داسې وو لا هون دی د پارا مغفرت مغفرتم دے وارث کریم او رزق م عزت من یا ایو الذین امنو دې زناوس سلور قوانین ددف رفاشا بیان شو او بیا یې پاری باندې واقعه د افک تفصیل وی او صفائی دا ساره کرام نو څو احکام اغه احکام چې ریته او عوام دې پدې عملو کې نو پدې سره با د دې د معاشرې نه فاحش اوزي او ختمه به شي په معاشره کې با فاحشاني یودا یا یو اللذین آمنوا لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم یودا عوامو توی دا خود حکمران کارو چې پا ملک دا زنا سازا لعان قضف او دا زناکار اده بندی که دا خود آغا کار ده خود کارون نستا سونی اغم پورکه از سری اغه یودا عوامو لا پکار دي چې پردي کورونو ته بغیر اجازه ني کار د دینه خرابي چې پردی کور تا تاکه او پردی کور ته به اجازه ورزه خدای غلین دین به عجل شي نو یودو کې اول پردي کورونو ته مزه یا یو الزینا مون ایمان والو لا تدخلو خلو بو یوتن کورونو ته غیره بووتکم چې نو وستا یعنی پردي او که بیا ضرورت ایدلو نو حتا تستانی سو تر دیتی اجازت واڑے و تسلیم والا علیہ او سلام واچوے د دی ورلو په وخت دی په اوسیدون کو باندې نو چی اجازت واڑے خو خزیبا خو دی خو کیګه پرده وب کی نو پردیکورته بننس نو دا شی معاش راکی پردیکورته بغیر اجازه وړ پرې کلملو کې دا شی دی مسجد موندا بس واړل وی شی وخیر موندا پرده مردان نش نو صاحب اوکو غویته کوي پرده به کو بغیر اجازت مځئ دی نه بیاین جوړ تعلقات پیدا شي کوم دا خیرون لکوم بهتر ديستاسو د پاه بغیر اجازې مضئ لا لکوم دی د پاه ته زه کون قبول کوي او که چا کور ته اول ته ضرورتو او غدل د سره دیسهکارو او اجازت د ډی واغش تلی د ډیره وواله؟ د ډېه خو بیایان پتن نه لګې ده نوفیل لم تجدرو فيې کوونه مومی پهې ک څوک هدنڅوک نفرهتهښلووه ب بغیر جاې ور نه شدن نه بلکستي حتی یځ نه ل کوم چې جازه انقی د تو شي فینخې ینخله کوم ک چېر در تهویللی شویر جو واپس شي نفر جو واپس شي از کاله کوم د تاسو دپاره بهتره ده د بد نام نه به <تصف> سری کور کنو زناده توی سوکنیش تزا نده نچه نو زبا تدل تناستیم نزبیا که نو تمام آو یا خزورتوی بیٹکوی تا کلاو کم چه بدل پخکم کن نده خبگگده کپا سر ملگا دا دا کار دا و اللا و اللا ده ده کار کارده استاک کاردن والله والله بیما پا غصبان تاملون چه تاسوی کوی علیمون پویده آه یو خدا ده چه سړی ویلی چې ملما برابرځي او بس ناس बैठक کې بارو جا کې ټیک دا ولیک خزر و زردا غب شپ نه لګي andet سړو کار دي بس خزر طرف نه دن نه داوشو سړی کور کې نشته نو ځه لیسالیکم نشته د ګنا علیکم, علیکم بتاسمان دي جناهون ګنا انت تدخلو چېنه نو ځه بیوت بغیر اجازه غیر مسکونهن فیها چې دا استوغنی نه شوق استو, استو... سینا کومتا ولکو ستاسو سودا فائدې سامان یالتا مرته سره دا عام زه چاغي ته عام خلک زی راځي بغیر اجازه لك جماعت مدرسه عام اسپاټال اډا سټېشن هوټل لیکي اجازه په کړي عام زه خلک زی راځي و الله او علمو الله پوي ما تبدون فقس چې خارای کوي او ما تبتمونو چې پټاو حالات دنیت نام الله خبر نو یو یودا بغیر اجازه بنځه پر پردو کورونو ته بنځه دا د فاشه د پاره بنیاد دینه فاشي شروع کی بیم حکم او کل المؤمنات او کل المؤمنین یغوز من ابصار بیم حکم دا شرط هواه چپکل بار ګرځي او خزي مخامه خنو نظر اعلان دي ټیټ ساتي دا نه چې خود ته ګوري خود ته مګورې پر دو خود ته مګورې ولی پر دو خود ته زنا و فاشت الار کلعوی <تصفح> حدیث کی رازی کنن چه دا نظر چه ده دا شیطان غشه دینو قل للمومنینا وی پیغمبر مومنانو سڑو تا یغوزو من ابسارهم چی ٹیٹ ساتی پس ساتی خپل نظرونه نظرون ویفزو فروجاهم ایفازت کوي د خپلو رتونو ذالک آسکالاهم دا وارو و بهتره ده پاکه خبره دویده پاره بشکه اللہ خبردار ده به مایی اصناون چی دویه کئی وی پردو کرونه تا موزه نوال خو پردی کرتا تگراتا بو نو بس شیطان هم خوش آلو دیم خوش آلو بابندی را پردی کرتا بنزی نو شیطان را رزمال کرتا خونه ده خو بار خو بروزی کر بار به گروه نوی یو زمین کا نظر کنزار نو شیطان خزی لر آغی وط څونخ کولې زوان دي تا گورا دا قدرت نو غري ته خپل وګورا دا الله د قدرت کاریشمې نو ا ایتو مې وب کل للمؤمنات یغزو زنا مې را وساره هن دا نجی صرف چړې و پر دوه خذوته نو غوري وی خذې دم پر دوه سړو ته نو غوري ویلم ګنا ووقلووایه للمومناتې معمنانو ښو ته یو زځونه بررمسااره هن نه چې پ ساې لاند او ټیټ خپل نظرونه و افه او فاازت کوي د خپلو ورتونو وړ یود نه او نښ کاره کوئ پهل ځای به ځینت الله ماذا حرا منه مګ اغ ځاینه چې کمښکاره دي سهښ صدر بر د پاسه نوس هغه پټیږې خو نهکنه که هغیبانې بله برقاچ نو بیا ویبل پکاری نو ساسو منطقیا نو سلا کېسته ها سجولی دورو ته چل بیا نو دیوچ نه مازه حرام مراد دغه چې دا بورقې وا چون نو زه بورقې دای دی خیر یا مازه حرام نه نو مراد هغه موازی الزینت نبیاباته کور مرادی کور کور کې مثلا خزه نو کور کې خاون خو خیر خپل دے نو کور کې زوی دے، تر تردے معاما دے کاکا دے سخر دے. نو مخیق کاری لاسون اخکاری اخبیق دا خیر دا خو نشی پٹوڑے کور کے خود دستانی نشی چھوڑے ولی عزر ابنا او کبار روزی سب کوي وی ولی ازریبنا اوراتو د کی ودي وخي به خمره هینا خپل غړغړ سادرونا علي جيوب هینا پخپلو اړه خنو گریوانونو ولایودي نو نه د ښکار کوي زینت او هینا پل زیب او زینت په کورونو کې دن نم <تصفح> زینت نخકારે کور کې به زینت نخકારે کوي زینت د مراد مغازی بوت د قدونونه یاد سا اولی ذب نه خمې هن نه خمر نه والله غټ سادر چې کور کې پسې ځانه لپټ غړ غټ سادرونه د کورې روواغوندي ولا ی نه ځیننه تو نه د زیین ته ځ نهله که لاس خپ مخ بغیرره پډ نهلی وغیررهلی چې الله ول نه خیر دے که دا د زیینت ځین کاره شي خپلوخواونانته او ابای نه یا پلانان ہوتا او بولته ہن او ابای بولته یا خاو یا پلانان سخرن... سخر... او ابنا ہن یا خپل زامن او ابنا بولته ہن یا د خاون زامن یعنی مہرانز و او اخوانہ ہن یا خپل رونا او بنی اخوانہ ہن یا ورونا او بنی خواتیہ ہن یا خرینا او نسائے ہن یا خپل مومن خزی او ما ملکت ایمانہ ہن یا چ مالکان دی خلاف سنہ من وینځي سړی نه یادای ښا غلام نه یادای مراد التسر ہا اغه وینځي ته مراد وینځي <تصفح> فئنہ سید ابن مسیب وئی ویلا یغرنکم ایت النور د سورہ نور آیات ته تاسو دوه گنې کې فئنها فیل اناسا دون الذکور دا د خو زبرکه معنا د غلام نه ستر شتا خو خپل وین زدنو عین ستر نشته سمونه کور کې مخلاصنه خامہ خزانانه د کپړی بینځي زیب اجرو کوي او 10 4 دام بکې نو لیجی لاسونه به ښکاری ها مارای به ښکاری شرط به ښکاری مخ به ښکاری کلا کلا خپا لیجی و کور کې کار کوي اور پلار سخر به یې نه خیب دا معاذو زینت دا کور کې دی او نور بس ساده شي ها خدادوینه علاوه ترزوی د کاکا ماما زوی له ور و غیره اغي نبه ماذو زینت هم پټ ساتي کور کې خا اویت تابین غیر اولیل اربتی یا اویت تابین یا غیر اولیل اربتی چی نوی غرزوالا دا غرز خواندان نیس مانا دا خوزو پا آورات و شاوتو کشر ده منر رجال یاد آغا سڑونا سڑی دی غیر اولیل اربت سڑی ده ده خو غریب بولا ده پس نپوی یا اویت تفل لزین یا غیر اولیل یا ارمشومان الذين لم يظهروا على اورات النساء چې نه دي خبر پپټو خبرو ده خزو پدغه خبر لاجو ماجو نه نو اي دا قسمه شومان او غير البم داس نه وکړ بوله ساده کوکور کینو کتدینه مواذی او زینت پټ نه کړی شو مخنوم خیر ده دامت خ سلورمھکم ولا یزرمن بیارجلہن پابندیولا گیدہ پردو کورون تمسے پابندیولا گیدہ سڑی تے وے نظر ٹھٹکا نوخذے تمے غری گوری بنا ہا نوخذے چراوا تا نو شیطان ولزڑ کے واچور زخوتہ نشم گتے ما تم نگوری. اوادو نو گوری اوڑو توجو نگی نو سینڈل یا چوری نو دارنگ پاسے بخپ کے چوری نو دارنگ زیورات اے چوری نو ہراشے دے خپیلہ شڑنگ ور کی سڑی خورے نوی پام کوې ښ ته وئ وله ظم نه بیار جوړې هن نه پهتیز مږ دی په تیر د مراچئ بیایر جوړې هن نه خپل خپیسمهکله سینډلله ټک مور کوه دانه چې دا شکر یو ټانګروا یا هغه پاضیر بغیر ش مور کوه ځ اتړه ولی د دې لپاره چې شي ما یو خپینه من زینتهن چې کوم پرتی د دې زې به نو چې کله خزا زی نو په حیا به زی یې دا ستا په دې خطبه نه ګرنه یا به توذریګم پورا زغو به پورو اخر کې ها دا سې واضح لیکي چې په دې یو سرګوته زګورم چې جواب درکو ها نو له علما دې لپاره څخه کاراني شي ما یو پنمن زینتہن چې کوم پټ دي د دې سه به زینت سمانا زیورات خزه چولی دي نو سړی ته پته نه لګي بورقه کې پټ دي او چې دا کړه قدم لټک ورکی نارڅ شړنګو کی کڼخارې شي بیا دې سم کاوي وتوبو ال الله جميعا خزه دا کارونه هم نشې دي وېزتوب و واسه سړو خزه ته وې بیا دې سم کاوي و تو و تو و واسع الله جميعا الله تطول ايها المؤمنون المؤمنان لعلكم تفلحون دي دا پارچ کامیاب شه کامیابی ورته کېم د چا حیا پرده کوي نن یورپ يهودنا سارو داغي تاریخټ د دا مسلمانانو د خزو د كورونا حیا پرده ختمه نو ټيوي کېبل درامه اخبارات داجېسټې رساله دا چلونه کوي <تصفح> <تصفح> <تصفح> چینه تدا خی چې کور وب سنگه تخته نه چونو ورته خیګ <تصفح> نو دارن بلار سره وب سنگه نه خبرې کوي مور سره وب سنگه نه خبرې کوي د دې فلمونو او ډرامو مقصد اوم دی, دی. چې نو کوته چل خوي نو چې کم کور کې ټیوی را لایا ساته تبیدا ټیک د چا سووب ویدا د مورانو تنگ نظرې د خویا ساته د دې عمر حلاکت او تبېبل انشته ها ډیرې تنگ نظر خبره نه کو الحمدلله زموږ اونته دا زمانه سرا وصد نجری لنونکه صغبانی خدا دا چې تبایی دا دا دا تبایی دا خزی موبایل او ٹی وی دا تبایی دا ننسوا تبایی و حلاکت خزی زوانان پده تباو برباج دا یہود و نصاراو حالت داره دو آلیبن دو کې دو اول زلطلیم زو موسر امیر سیبو امریلا نو علتا اغه زمانہ کې د ملک موبایل عام نو دا سه خاص خاص خلکو سره به او چې سعودي ترالمو کې قتل نوزوانان او علکانو چې نو کو سره موبایل نو صاحب خبرو کولای د ملک تباہی ده لاره ده انګريز په دې چولي چې موبایل یې له کو چې نه لور کو سره ده اغه حالت پاکستان مش کو پکور کې لسک څخه دي لسموبایل ابي نو زه سره دې کاروبار یې مثلا مشرق خزر ها د کور درا بيتي وغيره خلک دا چې د اسکوله لکله جینه له موبایل سه ضرورت د استادا څخه کاروبار دي او د بادا موټر کو نه دی او له کاروبار دي چې بس تاسو سره روابطي کی او له لانت ته نو مذبی سړي دینی سړي مولا طالب ټول په دې لعنت اخته ده مې چغوري اروغ بس موبایل کې ګوتې يا خدای دا خلک کی څه نو د خلکو اوقات ضایع میسيجن دا د يهودو غټ سازش ده يهود د موبایل او د میسج او د کارت په ذریعه چې کومه جواري په مسلمانو شروع کړي دا mesti جواري ولا چرته او داوی سمر له اماندان لگےایي ضرورت خلق او تا د خوراک سکاد د جامې کپڑا د ورستوره زر ځانېږي موبایل او میسج وغیرہ ونيای مقاصد دی ورته بړي مسلمان نپوي دارنګ ټي وي وی, وی سي مقصد داري چې خلکو ته مفشي شي لګي اي مقصد داري چې د دا مسلمانانو د حيا غیرت دا نظام تبه ور بچ در هم حم بر هم خانداني نظام در هم حم بر هم شي څنګه چې دغه په یورپ کې در هم بر هم ده برحال نو قران دا وایي کامیابی دا ده چې د فاشوريان نه نه سن بچي پدې به کامیابی ہے او دا تبه ير نو سلور حکمونه بیان کرده یاو پردو کورونو تا مزه دویم سلی دی پردو خزو تنگوری درم خزه دی پردو سلو تنگوری سلورم خزه دی چه بار روزی نو قدم دی پا زور دا سناری چه سلی زانتا متوجی که اگا پازه بیادا زیورات و شننگار خلق زانتا متوجی علماء وی دین ادام مالو مشوا چه خزه دا پار حدیث کی رازی اگا خوشبی وطر لگولم منی دی حرام دی بلکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کما خذا اترو لگی خوشبوی والا او باروزی نو دا خذا صدا قضا وکذا منس ازانیہ دا زنا ته دعوت ورکې لګیا خوشبوی لګول او دا شو 1360 ځان ته متوجي کړل ا کور کې لګولې شي خوبار بنه لګیل او ځکه ته په اړه چښتا نور رنگ والا ن بوې رنگ سرخې څه پیدا ا دې کوي ها جائز څه سونا میک اپ ده نکریږي وغيرها چې رنگ لري سړي باندې درنګ والا من دی خوشبو والا بلګي او خزب خوشبو والا نه لګي رنگ رنگ والا بلګي نو دا رنګ خوشبو وغيرها داسې تیزه چې باري سړي محسوسي دا مې مني پینځه موکم وان کې اوه لايام امينكم وی په نه کول نه کاو که دا زنا فاشور یعنی دینه جوړيږي چې سړې بې نه کاو جینه بې نه کا نو هغه ما هغه غلته تلاسه چي بې نه کاو لاوک وان کې ولایا ما او نه کاو کې غبې نه کاو لمن کوم چې استا دي او صالحین ایا ما جمدا ایم ویلیکيګي <تصفح> به جوړاو لوند تلوند په لونت. وختو کې ورته وای کې ولایا ما و من کوم نه کاو کې غولوندانو لمن کوم تاسو نه چې کوم به نکای وڅاريہین مینه باد کوم او غنېکان غلامان تاسو وای ماي کوم او وينځي تاسو غلامه غلامه دیم ککور کینو بینه کې مپریدوي نوکر نوکرم ولي سکورته په دې غلطی را دیولري انہوں نے کا سره بدغه شی ختم شي <تصح> حدیث کی راضی کرا نبی علیہ السلام یا یا معاشر الشباب اے ځوانانو نکاو که زکا دا نکا چدا عزو لی البسر او افصنو لی الفرج و دی سر احفاظت دا شرمگار ازی او دستر کو نظر چٹیگی سمانا ردو خضو دبیع سڑی نبول نامتلا این یکونو فقرا اگوی سنگو ولا وادو کم دی با سخوری او خضو بچی او څنګه ولر د خوروار کم نه نشتا و اي يكونو فقرا کچرتوی دا غریبانان نه یوغنهم الله <سؤال> منه فضل الله به د خپل فضل نه مالدار کی پر کسر الله رزق په فراخیره و الله والاو اسن فراخیمون الامل مالاده و یاصف فی او اوزان دی بچیا کسان لا یوجدون نه کا ها چنمونی تا قدنه کا دنې کا طاقت نه مومنا دے سکی زان بچ دے بچاتی دا بدکارینا حدیث کې راتله روزي دی بیا نو حتی تر دې بري ونی هم الله چې غنیان کې دوی الله من فذی ذخفل فضلنا الله سبب جوړ کی والذین ابتغونل کتاب شپگم حکم هغه دا کوکر کې دا سارا غلامي او هغه دا نه حق دا کتابت واڑی نو حق دا کتابت وسروکا کتابت کو پیجن غلام په خو بو سنشتہ غلام مالک تو ما آزاد کا مالک وتوي زماله دونا پیسې نزهه تا آزاد کم ناغزان نبیه مزدوری مزدوری کین و چې ولې پیسې پوره کېږي شي آزاد شې دې تسوی مقاتب و دې ته کتابت نو کو یو غلام ده نه کتابت واړی وسرو کا ولې کتو وله کتابت نه کې چې پرې دا ځا چیزا لوا دو کتاب نامزان آزاد کی نو کتابت وسره نه کې نو ستا پورته په نظر به وګورې سلف عیشی جوړه والذین کثان یبتغون الکتاب چه طلب کوي حق د کتابت مېما دا غچانه ملکته ایمانو کوم چې مالکان دی خلاصونه تاسو فقات یبوما نو کتابتو کې ادوی سرا ان علمتم فی خیره کچر تاسو کویګه پدی کې د خیر چیزان لبسو کی و بغټی واتوم ور کې دوټا مېمال الی لذی نہ مال دالانا لذی اغا تاسو چې تاسو لیدار کړي له سمع تاسو خیر خیرات ور هم مسلمانانو غلام ده اغزان ازادو الغواری تو سر خیر خیر گردو که چیزان ازاد کی ده مالک نا ولا تکریو فتایات کم اوم حکم اخیره چه خپلی لونه خوین ده جینا کې پا کنجر توب ما مجبورا وی دا سی لار چاری وراما گو را چه بب بب بب پا کنجر توب بان اما ده شی دا سی ما مثلا سر ترکی نه که پا نه که نور که نخپل بد لارو چارو دلارو جوڑی شی د دیوږي نو ور کوي چې ير مالو دولتو چي اعداد نو نه کو دا پنیکا ور کوم جهاد ببل خوالد دا ملکان خانان خلک جائداد والا جاگیردار خلک سر نور خور د قصې زړه کی چې وي میبرانه جائداد وای یاده دم پکنجر تور اماده کلی چې مخلوط निजामي تعلیم لالي بوتل اله کوجینه دوار په یو زیناز دا خو تا پلا کار خراب کو نو دارن مخلوط نظام ملازمت لری بوتلا په دفتر کې خزاو سره یوزیناست داسې نور واله پارک ته دی روانه کړ راځي خیر چکر وګ دا خبر نه ده موخازات خیال خلکو دی لور خور راځي چکر ورکو نو پارکونه تلې بوتل نو کار دی خراب وله تو کریو فتایاتکم مم مجبور او خپل چی نه کې علن بیغا پکنجر تو مگه وای دا چې تاسو خپل کار خراب خصوصا ان ارادنا تحسنا چه را ده لری دا خزی نا پاک دا منے دا ان ارادنا تحسنا دا قید واقعي ده خام دا احترازی نه نه سمجلا دا نه چې کوم پاک دا منے را نو آغا او کم خیر ده مبوز نو او کوم نه لري خير ګرزي نه دا قید احترازي نه اتفاقي ده او واقعي مطلب څه چې دا خزی فطرت کې حيا را دا چې به حيا شي داخه ماحول خراب کي لټه تاوودی دا پاره چې تاسو تالب کاوه ارزل حیات دنیا फायदा د ژوند دنیا د ژوند دنیا फायदा واړې دمالو دولت دا دنیا دا او دنیا د پاره او ترخاو د پیسو د پاره ته خزا په دې مجبوره کړ و مایو کوي او هنه ا خزا خپل سیوا خپلار او اور, اور دالاو هغه مجبوره کړ نوې د دې زړه نه یې خو ای په زور به هي فاشیو مخلوط نظام تعلیم او مخلود نظام ملازمت تبوزی. نو ګننګاردا وی چې کله دا پخپل موقيف کله کوي نو کوي پیدا زیاته کې ګرانګا رغوی دي و مایو کريو حنا پچا چی زیاته شي فینال لا به شکلا مېم با دکرای حنا پس زبردستی زور زورنا غفور رحیم بخون کې میرومان دی نو کوم حق داس سکړی پلار نه پلار خاون بکړی نو توبه دی وباسي الله به معاف بی وایند دی نک ولا قدنزل آیات مبینات ترغیب قران تا دا, دا سونه خېست احکام دی اوریدل کتاب چې په توحید شروع شینو تو صرف توحید دے او چه اسلا دا معاشرہی سور نور سونه احسا کی نو صرف بے معاشرہ بیانی او چه کله دفع دفع شا راش سنگر اگیا دست نو احکام ہوا نو وی دا بچر تا اجدہ که دفع دفع شا بسنگ کی گی ویدہ کتاب ووایه کنا قرآنم پریخی دے زکا معاشرہ خرابا زکا فاشور یعنی زکا ایمان وقید خرابا قرآن مسلمان پریخی ق ولا قد يقين ان انزلنا مر عليك اليكم توصيات بينات اياتنا واضحه ومثلا او حالات من الذين ذاكسانوا خرب من قبلكم چستا سنه په خاطير شي او په خوانو حالاتم بيان کړی چې فاشي کول الله تبا کړ وميزتن نسيت دليل المتقين ده د متقينو د دي امت د